Розділ 10. Завіса місячного сяйва. Примарне світло смолоскипів, немов вони палають у чорно-білому фільмі, зорі, поодинокі павутинки туману. Перехилившись через перила, я поглянув на світ. Цілковита тиша виповнила ніч. Просочене сном місто скидалося звідси на всесвіт. Удалені море, амбер, ардени, гернат, маяк кабри, гаїдина рога, моя гробниця на колвірі. Тиша, далечінь, усе таке чітке та світле. божественний краєвид. Можна сказати, що це видіння душі, яка звільнилася від тіла і полетіла високо-високо посеред ночі. Я прийшов туди, де привиди граються у примар, де мешкають знамення, пророцтва і знаки, а ожилі бажання пронизують нічні вулички та високостінні палаці небесного амбера, тірна нокта. Аллюзія на місце скельтської міфології – Тірна-Ног, острів юних. Це країна вічної молодості, де нема ні горя, ні хвороб. За фольклорною традицією острів розташований у затоці Ліскан-Нор в Ірландії. Повернувшись спиною до перил та денного світу внизу, уважно дивився на вулички і темні тераси, на покої богів та житла смертних. Місячне сяйво в Тірна-Ног яскравіше – вони висріблює зовнішні сторони відображених поверхонь. Стискаючи тростину в пальцях, я пройшов вперед. Дивні створіння рухалися навколо мене, зринали у вікнах, на балконах, лавах, воротах. Невидимий я йшов далі, бо по правді чим би не були примари, а тут привидом став саме я. Тиша та срібло, лише стукіт моєї тростини, та й той вельми приглушений. Ще більше пасом туману тягнулося до серця буття. Палац подібний до білого вогню. Роса, наче намистинки ртуті на ледь притрушених пелюстках і стеблинах у саду край дороги. Місяць, що випалі очі, немов полуденне сонце, зорі приглушені і затемнені ним, срібло і тиша. Сяйво. Я не збирався приходити сюди, бо тутешні знамення, якщо це справді вони – Облудні, їхня подібність до істинних місць та людей збиває з пантелику, а видиво їхнє краде розум. Однак я все одно мав прийти. Це частина моєї угоди з часом. Залишивши Бранда відновлювати сили під наглядом Джерарда, я збагнув, що теж потребую додаткового відпочинку. Мав зробити так, аби ніхто не дізнався про мою рану. Фіона дійсно зникла, і ні її, ні Джуліана – Неможливо було докликатися через козель. Якби я розповів Бенедикту та Джерарду про те, що повідомив мені Бранд, вони б не на її переслідування, а точніше на переслідування їх обох. А я був цілком певен, що подібні акції закінчаться нічим. Пославши Порендома та Ганелона, я повернувся у свої покої. Оголосив, що маю намір провести день у відпочинку і тихих думках, Перш ніж уночі помандрувати до тірна ногта. Мудре рішення для кожного амберита, який має серйозні проблеми. Не скажу, що я набув великий досвід подібних походів, але більшість родичів там бувало. Та і час для цього обрано ідеально. Я відчував, що лише так зможу виправдати ці цілоденну відсутність. Звісно, мав податися в місячне місто вже сьогодні вночі. Але і це також було добре. Я отримував у розпорядження увесь день, ніч і частину наступного дня, протягом якого міг сповна відновитися і залезати рани, що також було просто чудово. Мені здавалося, що час проведу з користю. Я подумав, що новинам потрібно поділитися. Для чого обрав Рендома і Ганелона. Вмостившись у ліжку, переповів їм почути від бренда про та Блейза, а ще про змову Еріка, Джуліана і Кайна. Також переказав історію Бранда про моє власне повернення і про те, як друзі-змовники ув'язнили його. Співрозмовники відповіли, що розуміють, чому учасники обох фракцій Фіона та Джуліан дреминули. Безсумнівно, аби зібрати війська. Хотілося б, що Рендом і Ганелон нацькували їх одне на одного, але шанси на таке були мінімальними. У будь-якому разі тепер найпевніше. Або Джуліан, або Фіона поведуть свої сили на Амбер. «Певно, нехай витягають джереб і чекають своєї черги, як і всі решта», – мовив Рендом. «Не зовсім», – відказав я. «Союзники Фіони – це ті самі почвари, котрі прийшли з чорної дороги». «А як же коло в Лорені?» – поцікавився Ганелон. Теж вони. У тій чі, тіні почвари проявили себе так. Вони прийшли здалеко. Всюди сущі виродки. Кивнувши, я спробував пояснити. І ось тепер я прийшов у тір на ногт. Коли зійшов місяць, і бліді обриси амбера випливли в небі, а зорі стали просвічувати крізь них, обернувшись на бліді ореоли навколо веж та крихітні цятки руху на стінах, я чекав, чекав разом з Ганелоном та рендумом, чекав на маківці Колвіра, там, де в камені грубо витисані три сходинки. Щойно сяйво Місяця торкнулося їх, як зринули розмиті контури небесних сходів, перекидаючи величезну довгу через море до примарного міста. Коли Місяць своїм сріблом повністю затопив їх, вони набули абсолютної чіткості і твердості, тож я ступив на камінь. Рендом тримав у руці повну колоду козелів, а мої карти лежали в кишені куртки. Викуваний на цьому камені при світлі місяця Грейс Вандір дарував мені силу в примарному місті, тож я взяв його із собою. Я відпочивав весь день і про всяк випадок прихопив тростину, на яку міг би спиратися. Ілюзія відстані часу. Сходи на байдужі до корвіна небеса зринали самі собою але не в арифметичній прогресії, а за одну мить. Я був тут, я був там. Вже подавав чверть шляху. Перш ніж моє плече, забуло потиск генелонової руки. Варто було пильно вдивлятись у будь-яку точку сходів, як вони втрачали мерехтливу непрозорість і ніби крізь матові лінзи проступав океан. Я втратив лік часу, хоч і здавалося, що його минуло не так, уже й багато. Праворуч далеко під хвилями, над якими я здіймався, виблискували контури реми, звиваючись у морі. Я згадав Мойру, так подолоніло від мене. Що трапилося з нашим глибоководним двійником, якщо Амберу паде? Чи залишиться відображення у дзеркалі незмінним? Чи, може, будівельні блоки і каркаси трусоне не наче гральні кості в якомусь казино посеред глибоководного каньйону, над яким мчать наші кораблі? Згубні води, що так збивали з пантелику Корвіна, промовчали. Я відчув гострій білю серці. Ще наступивши на останню сходинку, потрапив до примарного міста, так само, якби ступив до Амбера, піднявшись ігантськими сходами на зверненому до моря боці колвіра. Я перегнувся через перила і поглянув на світ під ними. Чорна дорога тягнулася зі сходу. Вночі й невидко. Але це не мало жодного значення. Тепер я знав, де вона пролягає. Чи і точніше, де вона пролягала, за словами Бранда. А оскільки мені здавалося, що він уже вичерпав доступній людині запас брехні, я вірив, що знаю, де вона. Знав увесь її шлях. Від яскравого амбера та сильної і безкінечно блискучої величі суміжних з ним тіней крізь швидко зчорнілі шари уяви, що розходяться в усіх напрямках. Відтак, крізь прокручені пейзажі, і навіть ще далі, проминаючи місцини, які можна побачити, коли сп'яніш, мариш жахіттями. І навіть далі, далі тих місць, де зупинявся я. Де зупинявся я. Як просто пояснити те, що аж ніяк не є простим. Гадаю, варто почати з соліпсису. Твердження, що не існує нічого, крім тебе самого, чи, принаймні, що ми насправді можемо бути певні, Лише щодо нашого існування і нашого досвіду. А я натомість міг знайти в тінях усе, що тільки уявляв усі ми могли. А, щиро кажучи, таким чином, ми не виходили за межі власне, власного его. Про це можна сперечатися доскону що більшість із нас і робила. Але можливо, тіні, які відвідуємо, ми самі ж створили нашою психікою, можливо, існуємо тільки ми а ті, які нам доводиться перетинати, є лише проекціями наших власних бажань. Байдуже, яка користь від таких ідей, хоча вони справді є. Цікавіше те, як точно ці дискусії пояснюють ставлення моєї родини до людей, місць та речей за межами Амбера. По суті, ми творці іграшок, а вони – наш робочий матеріал. Часом подароване їм життя становить для нас – загрозу, але це також лише частина гри. Всі ми за характерами імпресарів, і так само сприймаємо один одного. А оскільки соліпсизм викликає легеньке збентеження з погляду етіології, кожен може позбутися цього відчуття, відмовившись приймати важливість питань. Етіологія – теоретичний розділ медицини, який вивчає причини виникнення хвороб зокрема інфекційних. Більшість із нас, я часто бачив таке, цілком прагматичні у власних справах, ну майже. Одначе ця картина містить недоладний елемент. Є місце, де тіні з'їжджають з зглузду. Коли ти навмисне проштовхуєш себе крізь шари тіні, відмежовуючись, знову ж таки, навмисно. Від усвідомлення кожного кроку свого шляху то зрештою потрапляєш у таку місцину, за межі якої не вийти. Навіщо тобі це? Бо сподіваєшся на осяяння. Я б сказав, віриш, що там почнеться нова гра. Але потрапивши туди, а там бували усі ми, розумієш, що досягнув межі тіней або ж самого себе. Терміни ж бо синонімічні, як ми завжди гадали. Але тепер...